Сиджу на бігунках. На вибоях мене підкидає. За спини пана Адама дивлюсь на кінський зад, мокрий от поту. Дзвоню зубами, бо мені зимно. Куди ми їдемо, я сам не знаю. Згадую тільки, що пан Адам звертався до мене на ти. Що робиш? Нещасний хлопче, ти мусиш жити для людей і для себе. Так, так, його рука обіймала мене за стан, а моя голова лежала на його грудях, і гудзик душив мене в лоб. Ось він говорить до мене, і мої груди приємно лоскоче низький його голос. Пил вилітає з-під бігунків, як з котла пара, і все цікавить мене. Куди ми їдемо? Я сам не знаю. Може пан Адам мені говорив, може ні. Дедалі мені стає тепліше, я розумію окремі слова і вже помічаю залізну дорогу, будки. Чи не на станцію їдемо? Певно, на станцію. От і вокзал. Панадам припоручає комусь коняко, мене бере за плече, бо тобі, хлопче, не треба вертатись до нас, я треть своє серце, поїдемо в город, я хочу тебе розважити. Підходить до каси, все назад озирається, не спуска з мене очей, несе два білети. Тоді я приходжу до себе і протестую ні за що. Я їду сам. Ніколи не згоджуюсь, щоб він турбувався для мене. Пана Дам вперся навіть, але я бачу, що він зовсім не має охоти їхати зо мною. На пероні дзвінок, зараз підходить поїзд. Пана Дам починає потроху здаватись. Коли б він був іще певний, що нічого такого більше не буде, ніяких думок і таке інше, але краще поїхати, з буланним, мабуть, нічого не станеться. Я запевняю. Но? Слово? Слово? А може краще поїхать? Ні. Цілуємось тричі, я сідаю в вагон. Прощай же, хлопче, кричить пана, дам вікно, речі пришлю тобі завтра. Кидаюсь на лавку і довго сиджу в куточку напівпритомний і втомлений дуже. Нічого не чую. Нарешті глибоко зітхаю, неначе легше мені тепер. Ми готять вікнах вершечки дерев, синій дим стютюну снує у вагоні основу, з правого боку б'є вікна сонце, роздивляюсь навколо. Пасажирів багато, гвалт неможливий. За синього диму в сусіднім відділі блищить на сонці злотисте жіноче волосся. Мусить бути гарна блондинка. Приємно простягти ноги. Вони в мене чогось болять. Входить кондуктор, штемпелює білети, я даю свій. В неї сірі, а не блакитні очі. Я, певно, неможливо десь виглядаю після дороги. Виймаю хустку і обтираю лице. Так трохи є пилу. Сідаю так, що було відніше, і дивлюся на неї. Погляне чи ні? Сусід мій, грубий, короткоший купець, отщіпає комірчик, бо йому душно, і починає ходить по вагоні. Я серджусь на нього, коли він заступає мені блондинку. Зате, коли очі наші зустрічаються знову і знову, я в них читаю... Лукаву цікавість. На станції сходимо разом. Я поспішаю за нею, наче не можу ще вийти із її сфери. Вона наймає фіакра, а я нотую високу ногу і лінію тіла. На прощання я дістаю однеї в дар сірі очі, а їй даю чорні, і ми розстаємось.